Kapitola 28. Jošua a Lopsang cestovali dál po dlouhé zemi a pokračovali ve svých předběžných výzkumech. V nekonečné jednotvárnosti obilního pásu bylo rozeseto množství žolíků. Byl tedy svět kobylek, se objevila přímo uprostřed tmavná velkého těžkého hmyzu, který na okamžik bubnoval do stěn lodi. Chvíli se zdrželi na světě, kde se podle Lopsangova mínění nesformovala tibetská náhorní plošina, která byla v ostatních světech důsledkem tektonických procesů. Jeho vzdušné sondy odhalily, že bez Himalájí bylo klima střední a jižní Azie, dokonce i Austrálie, úplně jiné. A pak tam byly světy, kterým vůbec nerozuměli. Svět nekončící písečné bouře, zahalený do hustých mračen rudého prachu, podobný marsu z nějaké noční můry. Svět jako kulečníková koule, celá hladký pod bezmračným modrým nebem. V kročování se zase zastavilo. Joshua znovu ucítil to zvláštní trhnutí podobné přerušenému zhoupnutí. Ješua se podíval dolů. Tohle byl svět zažloutlé trávy a pěchlavých stromů. Vzducholoď se vznášila nad řekou, která vysychala ve svém korytě, takže se po obou jejich stranách tahly široké pásy stvrdlého, popraskaného bláta. Kolem vody se zlukovala hustá skupina zvířat, která se navzájem nervózně pozorovala. Jošua se podíval na zeměměr. 127 tisíc 487. Nic neříkající řada čísel. Jak vidíte, tenhle svět teď sužuje suché období, řekl Lopsang. To přitáhlo k vodě neobvyklé množství zvířat. Dává nám to skvělou možnost k pozorování. Možná jste si už všiml, že na takových příhodných místech mám zvyk se na chvíli zastavit. Hm, je tam až nevyřitelné množství koní. A opravdu, byly tam koně velcí i malí. Od četlanských poníků po zebry mírně se lišily vzhledem někteří více chlupatí, jiní zavalitější, někteří měli dva prsty na nohou, jiní tři nebo dokonce čtyři. Žádný nevypadal jako skutečný provozemský kůň. Ale v jejich stádech se pohybovala i jiná zvířata, která se snažila prodrat k vodě. Třeba skupinka vysokých hulkovitých tvorů, kteří vypadali jako velbloudi přestavení podle plánu na žirafu. Jejich mláďata s nohama podobným a slámkám na pití vypadala až k uzoufání křehce. Byly tam sloni s různými druhy klů. A tvorové jako nosrožci, jako hroši. Tihle bíložravci, Tihle bíložravci dočasně sehnaní dohromady byli neklidní, protože tam byly i šelmy. Vždycky tam byly šelmy. Joshua asi všiml nějaké velké kočky, která se dost podobala, podobala Leopardovi. Čekala a soustředěně pozorovala stáda ostražitých zvířat u vody. Pak se přiblížil tvor podobný mohutnějšímu pštrosovi. Rodina nosorožců před ním nervózně ustoupila. Pták ale natáhl krk, do otevřel zobák a vystřelil z něj kouly stejně jako z kanónu. Ta narazila do hrudi velkého nosorožčího samce a ten zhlasitým bučením padl k zemi. Rodina se rozeběhla na všechny strany. Pták došel k padlému zvířeti a začal se na jeho těle živit. Lopsang použil uspávací pušku připevněnou ve spodní části gondoly. Střelil ptáka a poslal k němu jednu letající sondu, aby ho proskoumala. Jak se ukázalo, měl pták oddělený žaludeční vak, který plnil směsí exkrementů, kostí, štěrku, kousků dřeva a jinými nestravitelnými kousky. To vše se tam spojilo guánem a vytvořilo tak kvůli tvrdou jako týkové dřevo. Dlouhá země byla opravdu plná zázraků a co se jošují týče, tělostřelecký pták v jejich galerii zaujal patřičné místo. Svět byl zaznamenán a loď se vydala na další cestu. Ten večer vybíral film Lopsang. Byla to komedie Galaxy Quest. Joshua se nedokázal na příběh soustředit, ale uklébán plynulým vkročováním a neustálým umláním, nikdy to nevzdávej. A nevzdáme se, pomalu usnul. Probudil se do jasného slunečního světla. Loď znovu zastavila a k nic netušícímu nebi vylétali zlasitým sejkotem měřící rakety. Na tomhle světě, o něco teplejším než byl ten předchozí, Lopsang mimo jiné sledoval i to, jak na světech, kterými proletali, se vzdáleností postupně narůstala teplota, se do husté zelené lesní pokrývky zakusoval pás jezer. Lopsang usuzoval, že vznikla jako následek nárazu velkého rozpadlého meteoritu. Věz jezer byla oddělena úzkým pásem země a bylo to něco, co Jošovi podobou živě připomnělo ší mezi Mendotou a Mononou jezery v Medisnu. Lopsang prohlásil. Tohle je západ 139 171. Pořád ještě jsme v obilním pásu. Proč jsme zastavili? Podívejte se na sever. Joshua zahlédl kouř. Tvořil hustý černý sloup, který se zvedal několik kilometrů severovýchodně. To není táborový oheň, pokračoval Lopsang. Ani pradesní požár. Vypadá to spíš jako hořící vesnice nebo dokonce městečko. Takže lidé. Samozřejmě. A taky jsem zachytil rádiový signál. Lopsang ho kousek přehrál. Byl to příjemný ženský hlas, který ohlašoval tichému světu svou přítomnost v angličtině, ruštině a francouzštině. Je to kolonie mořská Mokra... tříšť. Signál oznamuje, že jsou první nebeská církev v obětí triku vesmírné důvěry. Jsou daleko od domova, ale několik větších kolonií může být ještě dál. Ten oheň pochází z hořících budov. Je jasné, že se tady něco zvrtlo. Zaleďme se tam podívat. Je to neznámé nebezpečí. Nevypočitatelné. Jošo byl samotář, ale v dálavách dlouhé země panovalo jedno nepsané pravidlo. Vždycky pomoc jinému poutníkovi nebo kolonii v nesnázích. Letíme, rozhodl. Velké vrtule vzducholodí se roztočily a loď se vydala ke kouři. Jsou to něco slyšet o obětech triku důvěry? Jošua už dávno zjistil, že zatímco se hlavní církve držely na, na zemích nižších čísel, především kvůli snadnému přístupu na původní svatá místa na prvozemi, třeba do Vatikánu nebo do Meky, mnoho odštěpených církví a sekt se vydávalo po dlouhé zemi daleko. Každá hledala místo pro svobodné vyjádření, stejně jako to podobné skupiny dělaly celá tisíciletí na prvozemi. Takoví poutníci si často vybírali místa, která byla v kontextu prvozemě také zeměpisně odlehlá. Přesně jako tohle tady, na té vzdálené zemi, kde se loď právě pohybovala daleko na východ od místa prvozemské Moskvy. A přesto i mezi těmhle podivnými zaběhlými skupinami vyčnívaly oběti triku kosmické důvěry jako něco velmi neobvyklého. Věří, že jejich náboženství odráží pravdu o vesmíru, což je jeho základní absurdita. Praví členové věří, že každou minutu se rodí jeden nový vesmír. A oni musí být plodní a množice, aby stvořili více lidských myslí, které by ocenili ten celý žart. Joshua zamumlal. Myslím, že televtípek vtípek postrádá dobrou pointu. Pluly nad několika čtvrčními kilometry vymíceného pralesa, uprostřed níž lezlo, leželo městečko, obklupující malý pahorek. Pahorek byl jediné vyvýšené místo široko daleko. Na jeho vrcholu se tečila poměrně velká budova. Kolem městečka byla pole, označená řadami kamenných zídek. Lopsang upozornil na charakteristické zbarvení některých polí. Byla to marihuana, celé akry, což o podstatě téhle komunity hodně vypovídalo. A všuda ležela těla. Lobsang se stoupil z, z lodí zhruba do výšky 150 metrů a zůstal stát téměř na místě. Vyplašení krkavci zapleskali křídly, nesli se k nebi a lepak se zase snesli na zem. Nebylo pochyb, že oběti vesmírného triku dávaly přednost zelenému oblečení a tak bylo ústřední náměstí i špinavé prašné cesty, které se z něj rozbíhaly na všechny strany, posety s maragdovými skvrnami. Komu by stálo za to přijít celou tu dlouhou cestu až sem, aby pozabíjal několik set míru duší, jejíž jediná výstřednost spočívala v tom, že věřili, že život je zlatá cihla. Jdu dolů. O, aha. Jdu dolů. Poznámil Jošua Lopsangovi. Lopsang odpověděl. Stalo se to nedávno tenhle zločin. Útok. Všimněte si, že těla zatím nejví nejmenší známky rozkladu. Něco, nebo někdo tady zmasakroval tři stovky lidí Jošuo. útočníci pořád ještě mohou být tam dole. A možná, že ten 301. člověk je pořád ještě naživu. Ta velká budova uprostřed městečka ta na vrcholku kopce. Pahorek byl jediné vyvýšené místo v okolí. Odtamtud přichází ten rádiový signál. Spuste mě tak sto metrů odtud. Jošua to měl promyšlené. Pak skočte o několik světů dál, přesuňte se o kousek v prostoru a vkročte naspět. Možná, že jestli tady pořád ještě někdo je, mohl byste je odlákat. Odlákat je. No, to není právě uklidňující představa. Prostě to udělejte Lopsangu. Ducholoď začala se stupovat. Vzduchem se šířil pach živočišného tuku a spáleného masa. Joshua s papouškem na rameni kráčel rovnou prašnou ulicí. Několik vyrušených krkavců se zvedlo do vzduchu. Na tu, jak to bylo daleko, to byla velmi příjemně, velmi dobře rozvinutá komunita. Budovy uspořádané do pravidelných řad byly povětšinou ze silných proutěných rohoží, natlučených na hrubé trámové rámy a pak nahozených chýlovitou hlínou. Předpokládal, že průkopníci, kteří postavili budovy a založili ulice, sněli o tom, že podle tohoto plánu tady jednoho dne vznikne město. Teď bylo mnoho budov spálených a opodál se hustě kouřilo z celé čtvrti. Došel k prvnímu tělu. Byla to žena středního věku, která měla rozervané hrdlo. Tak tohle žádný člověk neudělal. Joshua šel dál, nacházel další lidi v příkopu na prazích domů i v domech samých, i v domech samých Muže, ženy i děti. Někteří z nich vypadali, jako kdyby byli v okamžiku, kdy je zastihla smrt, na útěku. Ani jeden z nich neměl v kročec, ale to nebylo nic neobvyklého. Na tamhle světě byli doma a mysleli si, že jsou v bezpečí. Došel k velké ústřední budově na kopečku. Pokud bylo město vybudováno podle většiny, Vírou řízených komunit, pak to byl pravděpodobně kostel, svata, svatá budova, první pevné stavení, které bylo postaveno a v, jako takové v něm bude velká část společného majetku celé komunity, jako třeba radiová stanice a energetická jednotka. Bylo to také útočiště pro případ, že by udeřila nějaká pohroma, stejně jako tomu bylo v celé západní historii. Kolem budovy každopádně leželo velmi mnoho těl. Možná nepřítel udeřil poradní bohoslužbě, nebo té ceremonii, kterou oběti ráno sloužili. Třeba raní vstávání. Dveře byly zavřeny. Únitř mohlo být cokoliv. Když se Josua přiblížil, vzletlo do vzduchu husté hejno much a ze střeho s rozmrzelými výrazy pozorovali krkavci. Vzducholoď se mu zmotnila přímo nad hlavou. Nějaký pohyb, sangu? Šude kolem je klid. Teď se jdu podívat do kostela, do chrámu, nebo co to vlastně je. Buďte opatrný. Přišel k dvojitým ratům zasazeným, zasazeným pevně do zdi. Byla z kamenů nahozených hrubou omítkou. Ješua zkusil vrat kopnout a málem si zlomil kotník. Připravil se k dalšímu pokusu. Ušetřete si svou křehkou kostru, prohlásil slušel psank. Vzadu jsou otevřené dveře. Zadní dveře byly ve skutečnosti vylomeny ze závisů a vypadly na ulici. Ješua prošel roztříštěnými veřejemi do malé rádiové místnosti, odkud radiová stanice pořád ještě vysílala své nevinné poselství ve smíru. Ješua ji pětně vypnul. Další dveře vedly do jakési provizorní místnosti, což bylo něco mezi kuchyní a skladištěm zbytečností, kterou má většina kostelů a modlitebních síní. Byl tam velký čajník a hromádka hraček zhrubě opracovaného dřeva. Na stěnách dokonce bylo několik krezeb dětskou rukou a anglicky psaný úklidový pořadník. Příští týden měla službu sestra Anita Dovsetová. Další dveře vedly do hlavního sálu. A tady našel většinu těl. Krev pokrývala podlahu, vysoko třísnila stěny a na mrtvých se hmžila hejna, my, hejna hmyzu. Aby mohl vejít do sálu, musel Jošua překročit nehybná těla. U úst si přidržoval kapesník. Některé z mrtvých obrátil, aby prozkoumal jejich zranění. Zprvo si myslel, že sem utekli, protože hledali bezpečí v silných zdech a za mohutnými dveřmi, i tíhle daleko zaběhlí průkopníci by se dali hnát hluboko zakořeněnými pravdálnými instinkty. Ale na celé té scéně bylo něco divného. — Jošuo? Jsem tady, Lapsangu. prošel koltáři. V jeho středu byla obrovská stříbrná ruka přečištěná ke zlatému ano, přitištěná ke zlatému nosu v gestu, jemuž se běžně, běžně říká dlouhý nos. Byli to komediální ateisté, že tady musela být legrace. Něco takového si nezasloužili. Jestli je to zločin, jestli to spáchali lidé, budeme to muset po návratu ohlásit. To nebyly lidé, Jošuo. Rozhlédněte se. Všechny ty rány jsou rozervané. Vidíte kousance, rozrcené lepky. To udělala zvířata, vyděšená zvířata. A ty dveře za vámi jsou vyvrácené ven ne vyražené dovnitř. Ať to bylo cokoliv, nepřišlo to dveřmi. Ti tvorové sem vkročili a pak si prodazili těmi dveřmi cestu ven. Ješua přikývil. Takže je možné, že tady zdejší lidé nehledali úkryt. Byli tady na raní bohoslužbě. A to něco se objevilo přímo v jejich středu. Kráčející zvířata, která prchala před něčím. Ta zvířata evidentně propadla panice, ale zamyslete se nad tím, co s nimi mohlo způsobit... Co s, nimi způsobit kourc, co s nimi mohl udělat kour z marihuany, který ještě teď detekují ve vzduchu. Ješua si najednou uvědomil, že je upřeně zírá na jedno pokroucené tělo. Nahé, pokryté srstí, na tělo, které nepatřilo člověku. Bylo zhruba lidských rozměrů, štíhlé dvojnohé se šlachami svědčícími značné stíle s malou hlavou. Hlava měla všechny rysy šimpanze s širokým, plochým nosem. Nebyl to troll, ale nějaký jiný druh u humanoida. Byl zabit ranou nože do krku a hrudník byl pokryt zasychající krví. Někdo měl dost odvahy, aby se bránil nadlidské síle suřícího obšlověka, který se tak náhle zjevil uprostřed jeho nebo její rodiny. Vidíte to, Lopsangu? Kamera v pavouškovi zabzučela a pomalu se odpotočila. Vidím. Ješua ustoupil od mrtvého těla, zastavil se, zavřel oči a začal uvažovat. Jsme na vrcholku pahorku, který je široko daleko jediným vyvýšeným místem. Je těžké ve spěchu vkročit do hustého lesa. Kdybyste jste chtěl s celou rodinou prchat napříč noha světy, budete nucen přesouvat se po otevřených prostranstvích, po vrcholcích pahorků, protože by vás jinak zastavili stromy. Jenže v tomhle konkrétním světě si na vrcholku kopce postavili zdejší lidé kostel. Přímo na cestě. Pokračujte, řekl Lopsang. Myslím, že ta stvoření vkročovala. Mířila na východ. Soustředila se na vrchole k pohorku, protože prechala ze světů ležící dal na západ, stejně jako trolové. Splašila se. Lopsank se zeptal. Splašila se? Co je splašilo? Hm, to je otázka, na, ní, na níž bychom měli získat odpověď dřív, než se vydáme na zpáteční cestu, Jošuo. Najednou se ocitli tady, v tomhle uzavřeném prostoru se všemi těmi lidmi. Spanikařili. Objevovalo, objevovalo se jich víc a víc. Všechny tady zabili, pak si prořezali cestu ven a pozabíjeli i všechny ostatní. Podle toho, co o nich víme, Jošuo, něco takového by trolové neudělali. Vzpomeňte si, jak se zachovali k vojnímu Persimu. Mohli, by, mohli ho taky snadno zabít. Rád bych navrhl, abychom tyhle tvory nazvali Elfy. Vycházím z dalších mytologických prénů, ze zpráv o dalších, Mnohem kratších a ještě méně srozumitelných setkáních s tajemnými, štíhlými lidem podobnými tvory, kteří jako duchové prošli naším světem. Existence různých kráčejících humanoidů by mohla vysvětlit velký rozsah mytologie, Jošuo. A vy bez pochyby čerpáte i z dalších podobných setkání na dlouhé zemi, o níž jste mi nic neřekl, odpověděl Jošuo Suše. To také, mimochodem, ozval se Lopsang dost naléhavě. Um, Objevil jsem ještě něco jiného. Možná nějakých 500 metrů od místa, kde se právě zdržujete. Lidé, trolové, co tam je? to se podívat.